Zabadu horrein hilabete bat, Brasilean gertakari lagibat, gertatu dela urtegi bat, urtegi bat hautsi da zarroaren bostean, eta guti haipatu da egia egan, hor hainbeste gertakari direlarik tartean, bazte geratutzi da ere hau informazioan artean. Brasileki aldean gertatu da hori, Arazo handiena hemen badirela tonak eta tonaka edo tonaka loi eskapatzen direnak hortik eta lohi hori toxikoa da. Hirurogei milioi metrokubo hodakin hedatut dira Hiurogei Hiruro... milioi metrokubo gegan ez dut bateren neurtzen zerregan nahi duen, Bainan ikusiz ze ondorio duen, hainitz izan behar da, horren ondorioz, milaka eta milaka abere hil baitira. Babestuak ziren hoian tropikalak suntzitu baitira, eta berreontalaro gehi mila pertsona bederen hurrik gabe utzi baitira. Eriak suntzituak dira, plomoa, arsenika, etengabe, ateratzen da lurretik, eta lehen biktimak bertan bizi diren indigenioak, Indigenoak, tartean krenak triboa, adibideu bat emaiteko. Erreketako harainetaz bereziki bizi zirenak, elikatzen zirenak. Katastrofe horren gibelan hiru enpresa haundi, hiru meategi haundi, Brasilko gobernuak galdegindie bost miliar euroko dirua sartzea, lurren garbitzeko. Horeka bisatu dute beste bi urtegi, bazirela piskata riskoan zirenak hausteko horiek konponduko zituztela Beharko dira bederen ogei tamar urte, doze deitzan den errekak bere eko sistema berrituz dezan berriz eraiki dezan Samarko enpresak jadanik ama bost milioi dolareko isunak pagatuditu Brasilean egin dituen arazoen gatik ondori olatzen gatik enpresa lobby ekonomiko nagusi bat da Brasilen gobernuan bere besoak dituenak bere babesleak KOP hogeita bata Erditsuan dugularik holako katastrofeak bazterrean ustea, ez da hainahigarria dirua delarik hor tartean e, be, gai nagusi. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal Arretarte nio bat hartzen dugu e, buzti, haipatzeko buzti emankizuna e, berri zeldu baita hasteuntan. Ego berri antzineko emankizun berezi bat e, egin dute opari eta gai bereziak. Zuen laguntzeko hor dira, adibidez e, be opari itxusi bat barri maduzi esku artean nolako ereakzioak ukan berak, e, berek espikatzen dute gai bereziak beraz, errez eta simpleak ere Tarteka, eta sortzaileari hitza ere, eta hilabetuntan joan argbeleitxia mandiote itza, tioka jantzi sortzaileari. Tioka inberesitasuna ere, da abiatzenizala piskat, be, e, berzitlatzen itu zala jantzi zaharrak, beraz abiatzeniz jantzi zaharretik egiteko jantzi berri bat, eta usua utatzen itut uh, oialeria edo jantzi zaharrak uh, kalitatezkoak baitira, Uh, baita ere uh, pixkat kolore eta marrazki uh, ez oizkoak uh, ahokitzen ditut beraz denbora initz pasatzen dut ere uh, uh, oiala atsemaiten eta jantzi zaharrak atsemaiten beraz uh, berziklapenian lan egitea hautatu dut uh, lehenik uh, gehiago uh, alde etiko baten dako uh, ez justuki uh, oialeriain uh, ekoizpenaren uh, soberakinan parte hartzeko eta jakineez uh, zebalintzak diren zeintza uh, sozialak eta ekologikoak bad diren uh, oialale ekoizpenian ez, ez nuen hortan parte hartu nahi, Beraz hautatu dut janzizaagetik tzea. Lehenik baita ere janzizaagak kalitatezkoa handi batekoak baiitzira Gaur egun ez dira hain uh, onak atxemaiten eta kalitate handia baita, baita ere marrazkien ma pixkat uh, uh, ez uizkotasun hori. Tioka beraz hemen haipagai bustin, kafenioak ere segitzen du, baina nimen arñoa erranen dugu. baso bat edan baitu amaiu reperek elori rekarekin, maazti zainarekin, eta berekin egiteko uh, bezagutza eta biztan hilabeteko kantua. A kantua, Bo Malerushki, Kantua, ez tuto soki pasako, eh? zuen onerako da ere, kanaldude.tv en so egin behar baituzie, bistantena, ez kantua txarra delako, bainan irudiek garantzia, haundia baduteilako, kantu haua apreciatzeko behar den bezala. <tus> dian, lotura simple batekin Last Train proposatzen dut ziet borda suria xotoa justu keipatzen maitu uh, bustik, eta larumatean konzertu bat izanen baita an EHS eta festivala proposatzen duena egalaldia um, e, eguna, kola proposatuko ditu gune berezietan konzertuak proposatuz eta beraz lehena larumatuntan izanen da izpuran, kaso, lekuak mugatuak dira eta azken berrien arabera berrogeita mar gelditzen ziren. Iakin dezo Last Train, laru batean egan bezala borda xuria xotoan izpuran ikus gaizu hau, jadiator taldearekin batera. Eta beherrek gaualdi rocken roll bat beraz. Eta erran bezala lekua kainzinetik eroztea gomendatua. Azken berrien arabera. Behoi eta bat gelditzen bait ziren eta berdin gerustik ere gutiago. Eta jakin pesta zalea after delako bat izanen dela ere doni banegaraziko. Peña hori, horiakken. hala dena badak izien. Demichta putz, Eta orain gure kronikalariarekin, segitzen dugu. Mundu virtualean sartzen gira, gurekin dugu Jotabe Warrior Zerozazpia, Ratsaldeon. Ratsaldeon, iepi, iep. Iep, Yepy iep. Zuri, eta ongituri itzetaputzen mankizunera. Bi estero gurekin baitzaitugu gauzako beki ulertzeko, behar ikor ni nire galdua behinez ba sortan, hendean pentsa huizta. Hina behartu ginean trebaizetaz. <gibatua> Eta, seko gira, telefona mugikorrekin, telefono mugikorrak orain kasik denek badugu bat, batzuk bi ere, ez bada hiru, zoma dituzozok? Hiru, uh, hiru. Hidubiga, Hidubiga, aldizka. Ez dut gehiago nahi. <laughs> Telefono mugikorak aipatuko itubu, eta sustut, xarea nola martxan gure telefona, azkenean nola da, sistema hori, gainean ikusten ez dugun hori. Ara, ez da espaziotik eh, eldu, eh? gure sistema hori, eta gauzada gure telefonek komunikatzen dutela anten batzuekin, antena batzuekin hori eh? batak izia, baina... Gauza da, hori... E, zera, uin ehtziaren bidez komunikatzen dela, eta gero horiek harirat e, pasatzen dute seinale hori, eta hartzen ditu aur telefono sare klasikoak, harizko e, telefono klasikoak, eta hor hartzailean, e, no, deitzen ari ziren pertsonari urbilena den antena e, antena agrapatzen duz zure sareak, eta horren ganat joa iten Telefono bakotxa, behar Zare ahrapatzen dugularik bederen eh, ahro jistatua da edo lotua da antena bati. Autonomuak dira hori zut, duetan dira hola tak uh, logiko, logiko ki edo... Hori, hori da, hori da, badakite beti soin antenari uh, lotuak girean telefonak komunikatzen baitu uh, beti. Antena horrekin. Uinak, eh? Uinak. Uinak, eta ez uainak, kasu batzu trompatzen baitira. da egan behar da, eh, azkenean antenarekin komunikatzen dugularik dira ihatia bezalako Vai. uin berak dira. Salbu ez direla frekuentzia sail berak, aix eh, goragoak dira, sortzion behatziun eh, megahatzetik eh, gora. Soy no teléfono inak. Teléfono inguruan direlarik uh, jartikoak. Mm. Eta erran ber da horrek ekartzen dola komunikazio bakotsak badola beraz uh, frekuentzia bat eta antena bakotsak 60 bat soportatzen ditu. Hortzako ejiukatzen girelarik adibidez 60 mm. persona baino gehiago balin antena batekin komunikatzen ari be ez dugula gehiodeitu. Berdira antena gehitu, erri urratxe, beraz? Hori da, ba, berdira antena gehitu. Eta hori egiten da, hirietan, adibidez, bat antena haise gehiago, mm. jende gehiago lotzen lotzeko gizan, eta komunikazio gehiago izaitiko gizan. Polemika bat zuek ilana ipatukitugu berdin. Aldaketa bat hala ere, Macron legea du gainitz aurten, eta ez nikian, menan telefonen za, telebada aldaketa bat? Bai, bada sail bat, ero, uh, Macron legeak behartzen ditu uh, operatzaileak uh, orange... Uh, SFR, buik horiek guziak uh, bi urteren buruana frantziak guzia estaltzea beren uh, telefono sarearekin eta ez gehiago izaitea gune xuri edo gune hilik hola mm. deitzen direnak hori uh, bete behar da eta sarea baino gehiago iruge sarea sartzea uh, uh, behartuko ditu bai azkenean hori uh, bai, uh, haiten dugu interneta uh, nora, manera erosoan erabiltzen alden sare bat Ez zarekin ere, nunbait iten alduzu bainan, e, aixezza, ilako da, aixemekiagoa bian da. Uri beharko da guzu espikatu egumatea ze? Ben, nire bintzat, <güls2> <güls2> <güls2> <güls2> nura martxandean ez... Iruge, iruget, iruget, jarriotik goitia, e, askiek eskibiltzen alzira interneten, manera goxuan. Bo, ados. Laugea delariko ino jarrioa, ahundiagoa, eta eta komunikazio gehiago egiten alduzuna eta gauzak fitiago jautsi eta komunikazioa bah... da mundu virtualarekin. eta orduan Macron legea bainan, bon, zergatik olako probosamen bat egindu edo olako BTBR bat Ebe, bada, bada galde bat hainitze eh, hemen Euskalegian ere leku batzuetan eh, bat ditugu olako gune ez estaliak eta lan tegiendako geien bat eh, zaila da lan egiteko duzularik zure telefona berduzularik mugituetzerarik bulego batean Uh, ara hori um, Luhalde baten dako, ahultasun bat izaiten Alda, biztanda, telefon horik ezuk Hori Horiat bat Eta etxe bizitzaren ere hori unkitzen du uh, Txarea Esten leku batean uh, Etxe bat alokatzeko uh, Etxe bat txaltzeko, be zailago da Oroak. Zertan giren, eh? Ekonomia, e makroan hori da? Ekonomia, biztanda. Alde txarrak ara ere ipatzen aldira, lehen egin giren hirietan e, gerozta gehiago antena maiten dituztela elektrosensibilitatea gerozta gehiago aipatzen da, uin horiek ere mina eragiten maitute. E, hori da, elektrosensibilitatea da, uh, uin horiek ez bakarrik telefonokoer, baina uh, elektromagnetiko guziari uh, gaizki jardokitzen duten uh, pertsonena, eta adibidez frantzian bada urte ondahu Guntan eh, lehen kasu bat nun eh, elbagitasunat bezala pertsona batentzat eh, konsideratua izan den elektrosensibilitate hori. Pertsona hori bizi da agias departamentoan, sareak eh, unkitzen eh, ez duen leku batean, eta berra da pentsatzen alda horako elbagitasunak edo elbagitasunak eh, berra da zabalduko direla nun baita, eta eh, pertsona horien dako, ebe ze gertatuko da, espalimada gehiago gunerik nun eh, esten... Eh, Ez, ez, duen uineka, ez duen uineka japatzen? Bon. <laughs> da, bo, gero, ez dira geagoa ben bizitzen Hori da, gero ikusi behar da. Ez da haine ere. Hori eta beste polemika ahondi bat da. E, hain nintzen zunduguna azken uztetan. Eskoletatikuk bil eta antenen inguruan badira. Ez da baida hain nintz. Bon. Orri... Eta estetikoa ere. Eta estetikoa biztan dena estetikoa zen. Luhalde oso bat altzeko behar dira antenak ez eta antenak, ez dira politak, ara, xinpleki. Bon, Apaintzen bat... aldira behar bada, egu berri garaia da, eh? pumpul batzu edo hori. Pumpulak, behar, ados, pumpula batzu manen ditugu. Hori zen, nuzule trukoa? Ez, truko, baditu beste truko batzu, eguneroko bizian, behar bada, hobiki ahrapatzeko sarea. Beba, dira, gauza biziki simple batzu. Adibidez, telefonoa kargatu, zenta, sare eh, guti den edo estaldura guti den elekuetan, telefonak hainitz eh, bateria galde egiten du sare hojen, atxe maiteko, eta hortako um, beda, telefona untxak argatu ukaitea, ukaiteko harako sare on bat, mm -hmm. zenta dibidez euneko behoitamak uh, spetik delarik bateria. Um, indah gutiago emaiten du sare joan bilitzeko. Ah, lehen ois. gauza ez duzorak uh, sarrak japatzen, ez ahi telefonoa kargatzen. Beste gauza bat, ostena nahi patut dugu, komunikatzen dugu la antena batekin. Bye. Benen gauza da uh, registratua girelarik antena batean, hori lotuak egoiten girela, hori utsegin, hori lasiatu egtio. bien bian baniz, baiunatik kamorat. Baiunan lotuan iz antena bati, Mm. Habi ni zkamborat Bruce bai una kuantena beti unkitzen dut beraz beti horren gainean ari ni ze eh, tiraka baina unjunda eta auldu da sare, hala ere mm. berba kanbon izanki, ki badut Bat, antena bat urbileago dena, eta beraz, uh, ukanen dute jarri hobe bat. Mm. Ordenolak otan ezartzen duzu egazkin moduan, telefonoa, eta mm. behiz uh, gero uh, sare haxekatzen. Eta urbileena hartuko du, eta hobea izanen da. Dekord. Eta gero gauzak e, e, egunerokoan egiten ditugunak, e, lehiu eta erat urbile etxetan girelarik, mm. hibizten dena, muhek uh, zailtzen baitzute uh, egizepzioa. Autoetan adibidez, uh, auto ez gidaria, eh? ondokoak Bistanena. behar bali bat usare pixka bat, leioa idekitzea aski da. Ba. Gero, ikus hainitzetan ah, leioa ah, idekitzeak aldaketa agigagia ah, ekartzen du. Euriareaz hor badar, nekena izuzo? Euriak bali bat da. <laughs> da. E, ara, aro baldin tzekere ekartzen dute. Tzailtasuna. Ados. Goratasuna ere, azken puntu bat, Ados. biztan dena, uh, antenak goratira, gainean logiko den bezala, hobeki, Uh, kaptatzen da, ordeon etxe bat eman mazizte, biesta be, joan gana geat. <laughs> leio saldu, biestan da. Bon, telefonu mugiko retaz dena badakigu, eta orain aplikazio bat, zoen telefonen tzat, Sky Map deitzen dena. Sky Map hai hori da, serua mapa bat se, seru da justuki, hori, uh -huh. bon, izan uh, ezerteko Google-ek uh, mm. aplikazio bat, Baduzo maiturte hor, haine, existitzen dela, baina e, telefonarekin eta berazuen argazkitresanarekin e, soegiten duzu zerua, edo ezagatzikitresanarekin bakat, upozizioarekin martxanda, soeiten duzu zerua eta erakusten dauzkizu izahak diren eta izaharen izena eta galaxien izena, eta horrean zerua soeiten duzu horiek, izaiten altzira astronomo aditu bat, jauz ere ezagutu gabe, ara, haurren haitzinean pixka bat Furfuria, biskaz? Furfuria iteko, kekea egiteko, eta hola ere, zomait planeta, sekatzen adituzu, eta aski, poita da, gauaz. Super, sky map, hola zerua soiten alda, zuen telefonaikin. Ara, eta badakizu, zoin izak den, zoin planeta den, zaina. Ados, bo, gaizu liburiak. Are, nostalgik ekin, segitzen dugu, eta bukatzen dugu, beti nostalgia pixka batekin, mintzo baitzira, jota be warriak zero zazpi, kaurkoan. Joko bideo bat. Berriz ere joko bideo bat. Habe, zaguna da Tetris bye. dugu. Hainitze uh, joztatu egirera horretan. Zerbuneza lantzazurea izanatzi lera horretan. Bai, egia da. Estitut bideo joko hainitze zukan. Tetris banuen bakarik. Be Tetrisen, berriz tasuna. Ere da... Horain... Uh, joko bideoak bakarik joztatzen badira etxan ere... Tetriza beti eskuz eskupasatzen gino, anabazirieno lako masina batuet, zen bakarrik genboianu, genboianede. Nik Manuel bakarrik Tetriza zel. Tetriza bakarrik egiten zuen no so masina. Hora, <laughs> eta uste dut argin bokazio hainitzek ditola joko unek, uh, fite-fite esplikatzeko. <laughs> bistan da. Alako brikakioko bat zuziena erortzen zirenak zerutik eta horiek berdirak kokatu uh, manera honean gero lehoak egiteko. Ara eta Etzekintzaka initzi dira bizi dorri. Etzekintzaka initzi dira eta legoak ainiz galdu. Eta musika eh, biziki ezaguna den musika hori ja da. Ejurtiar uh, tradizioko musika bat dela eta bera saio unen Uh, Bururatzeko, bai, korro behiniki deitzen den uh, kantua Mila sortzienta irutenu eta batean idatzea izan zen Olerki bate musika, zarri zioten Eta zer gane du armada gorriak duela Tetris sortu? Ez, ez armada gorriak, armada gorriak, baina lehenagoakoa da, erruxeak tradiziokoa da Armada gorriak duen zuten or. Eta Tetrisak odiatorria ordu? Tetrisaren musikak. Ah, ados. Ez duzak gaurian, jat eh, horri ez, tetrisak bat ere. Ados, bom, eh, korro behin niki kantoarekin agortzen gira. Armada gauriaren, kuruarekin, J.B. Warriar Zerozazpimilezker. Aio! Aio! <totipa> zikete errekital nepo chenu bat ite nego l'acheter inzarietari itza iritzia dentsata utesz kundeka ipatuko douzki gutalise gaur gauean gure kabuz hala hil deitzen den dokumentala lehen aldiko ze beraso dela hemen baiunan ikus gai kalostrepen sortziontan gasteak prekaritatea frustrazio etchipena conformismeo hortikaviatulik diren alternativa prekaritate horri, kapitalizmoa horri, egiten zaizkion eh, alternatibak aipagai dira dokumentaluntan besteak beste setasun gehiago laster, bere kilan anartan, bostak eterdi Euskal Iratetan berriak zurekin bernadetar gaina. <tusurra> Baijonako gazte bat ahastatu dute goizuntan, jendarmak goizian goizik joan dira bere etxerat bila, ahastatzea salatzeko elgarretaratze bat eginen da istantean txaiak eta ditan, baijonako herriko etxe aitzinian. Boste un mila euroz goiti, bildu ditu horotarat, CLPB, Eskualeriko Esneko Peatibak, ere maiten zituen, sosbiltzeko kampanak bururatu dira, lehena partikularer zuzendua zen, euntahoita malau mila euro eman dituzte, mila laueun presunek, eta bestean, inbertsio parte harzailean, jiru euntai dutanoita amag mila euro, bildu dituzte, orai, beren txeden da esnearen erdia leki, ianbe de ana transformazioa Eskualdeko ekonomia eta konduen kudeatzea horiek izan dira besteak beste ezta badatuak goizean, goiz behin. Eskualdeko bozen bigarren itzulia itzin, gure gomitak ziren, Bartelemi agerreskoin hautagaia eta bestetik sozialisten zerrendako handezentumahi, Alain Jose presidentaren diru eta txarra delazion Bartelemi agerrek, euneko jiru eta nogoia funtzionamenduan ezartzen duela eta berrogoi investizamenduan, berrogoi Beste da, Berlita Biak Atik, Kritika Tudute, Frente Nacional Arena Programa. Kepa diren argazkieko ornitzen dituzte 2016-ko sehaskaren egutegia, kurte guziz, argazkilari bati emaiten diote, bera kautatu hamarbi argazkiz osatzea egutegia. Bestalde, izendegiaren aldetik, elaia edo haize dira amai kastoletan geienik agertzen diren nesken izenak, mutikoentzat, oiana edo unai dira geienik erabiliak. Vous connaissez être un gamin de merde. Baiunako auzitegiko epaiak. Je aurais volé de, du fromage, des hamburgers. Astrela hengoizez, zortzia klauden gutitan. Betego komifoo. Boysberry. Vous voudroguer Vous voudroguer mm. Non. Tribun, tribun, tribunal del Tribunal del del, del pueblo. Mm naldiaren sentsua da transmisia. eta transmisia gerdatzen bada ni inork ez du pentzen zenbat irarauuten duen. Kulturale galtzeko Egunero goizeko ha amaiketan eta atxaldeko hiruak territatan maila garekin. Kultur alea. Ala, eta joitarazten dutzet ere Euskaligazien webgunea betea dula egunero aktualitako gaiak badirela Euskaligaziak .eus webgunean egunero ere hitzeta put zutsigin bain baduiek honikalaren itzak adibidez edo gomittarenak enzon gai Euskaligaak punt .eus webgunean beti bira honetan pazientzia bizka. hitzeta pot hit ere itzeta itzeta itzeta put put itzeta tut itzeta tut itzeta itzeta Prentz ibitz, lehennik, beria puntu euen bat uh, gai nagusi Espainiako poliziaren eta erertzaintzaren jazarpena salatu dute bost gazteak, eleak mugimenduak salatu du egi mugimenduetako kidei zaiteagatik hainbat gazteak segurtasun indaren presioak jasan dituztela, horren uh, froga gisara arabako bost gazteren testigantzak likukotasunak eskaini ditu eta antzeko egoera bizi izan dutenen helbide elbide elektroniko bat jari dute eus eskura uh, pertsunak beraz jasandako jasarpenak hemen salatzeko gisan berria puntu eusen dituzie xe tasunak web e da mugimendua shortzen abildua gmail.com tu Bestalde gai bat berrian, iparaldeko hitzan, uh, kaseta puntu eusen edota ta media bazken ere gai nagusia goizuntan uh, gertatu atxiloketa. Baionan uh, gazte bat atxilotu dute goiziko seiontan eta elkarreteratzerat deitzenute xe jaketeretan maionako irrikoetxe aintzin edat uh, poliziaren kontrako Ortizkeria egozia zaio honi eta hainzinakoak batean salatu du Frantziako gobernuak. Euskal gazteria zigortu eta beldortu nahi duela eta errepresioan oin agitutako ofentsiba bat daramala. Eta bestalde berrian ere tortura, torturak salatu ditu pelio Olanok lau euskal egitaren aurkako epaiketan, Jose Maria Aznarren aurkako eraso saio bat epaitzen ari dira, tortura psikologikoak eta fizikoak jasantzitola, azaldu du holanok bere testi gantzan, berriapuntu eusen Argian aldiz Durangoko Azoka Aipagai, Borobila eta Eraginkoja izan da Durangoko Azokaren berrogeita margarren edizioa. Egun ta hogeimila pertsona batu ditua orten Euskal Liburu eta Diskoen Azokak azkeneko eguneko datuak oraindik kontatzek direlarik antolatzaileak balorazio pozitiboa egin dute beraz. Egan bezala, seita gehiago ere baditu zide, bertan egin kronikak, bideoak, argazkiak ere argian irakur gai, Gazeta puntu euen Durangoko azoka aiipagai, Euskal kultur erakundeak lan eginen du gazteak ikusle zaitetik aktore zaiteko da hemen titulua, Uh, antolatzaileak bostegunen balorazioa egin uh, dutelarik hemen ez aipatzen du, eta uh, aipatzen da ere beraz ekeko zozenariak aipatzen du berritasunen artean, berroita marbat Ipar Euskal Herrikoak uh, zirela uh, kopuru, aberatsa eta oso garrantzitsua bultzatu nahian dela gazta puntu dutzen. Argian beste gaietan, diskurtsotik akziora pasa behar du Euskal Gintzak. Hemen, uh, azte azken ero ateratzenen elkarrizketa, irudamatzok proposatzen duena, pertsona batekin elkarrizketa, eta hor, uh, inigo hastiz elkarrizketatu dute, berriako kultura saileko kazetaria da, eta beraz, hemen berekin egin saioa ikusgai, eta klimaren gailura azken txampan hausarriarik gabeko akordiorantz. Simpleki, kop, hogeita bat hemen haipagai, balorazio negatiboa, akordio global bainan ez guztiz loteslerako lerako bidean Parixen, gainditu ezinezko temperatura igoera finkatuko da bainan deskarbonizazio plan zorrotzik ez uh, xeetasunak argia puntu eusen unaibreak egiten duena. Eta media bazken aldiz beste gaietan aktualitatean uh, uh, er bezala beraz uh, atxiloketa, Baionako aipa gai eta bilan bat ere edo segipen bat hobekian, bai gogin din ejerefuxatuekin egiten duena tan dira prozedurak badira uh, est, refuxatu estatutu bat uh, eskura dezaten hemen setasunak eta bestalde banka ere uh, doziak berezi bat bankako azpiak azpi egiturak baitira, uh, bertan bai ziren meategiak garai batean zetatekak proposatzen du hemen barne hoietan ibiltzea eta uh, media bazkak ere egiten du gaii bat horta Eta zudeztekin bukatzeko berri zere gripea oiloen artean irukasu berri aipagai dira hemen zudezten Dordonia Departamentoan Litaizkenak eta hortan begoprentzaitzulia iritzia horrein zurekin intzarieta. Lehen itzulia pasa da. hauteskundeak ziren bai igandean ala espazirrudien ere eta beste behin ere, Frente nazionaren gorakada da hau gusietan bolo-bolo dabilena. Azken hogeita mar urteetako bilakaerari begirada emanez, euneko kasik amarra lortu zuen laro geita seian, euneko kasiko geita bederatzia igandean. Emeretzi punduz, zigo da beraz Frantziar Estatuan, Ipar Euskal Herrian euneko amazazpiko emaitza lortu du, akitania mailan baino apalagoa bainan hala ere badazer gogoetatu, ikusiz bokale bezalako herri batean, orain arteko ezkertiarrean, bigarren indarra dela eskuin muturra eta hendaian ere. Langile herrietan beraz ezkertu, ezkerra garaile izan dena marka detan zehar, tendentzia beste muturrera aldatuz doa eta Frente Nacionalak eztu gehiago lehen zuen irudi negatiboa, nazionalista, arrasista hori. Irudi modernoagoa, aurrerakoiagoa edatzen du oraingo hautagailekin. Eskuin mutur, zentro-eskuin edo sozialista, Euskal Herriari begira dudak ditu talaketarik baden batetik bestera, baina egia da ala ere eskuin muturraren gorakadak tripakomina ematen duela. Hori guziaren gainetik ala ere, garaile nagusi izan den abstentzioa da azpimarragarri. garri. Euneko berrogeita amabikoa iparre euskal herrian, erdia baino gehiago ez da bozkatzera joan. Zergatik, ohartzen direla badiote ere politikariek, badute burua zilatzearen beharra oraindik jendeak zergatik ez duen beraienzat bozkatu nahi gogoetatzeko. Hintza ahri eta milesker laster hitz eta putzen gure gomita iraitz salegi izanen da. Gure kabuz ala hil deitzenen dokumentala ipagai. Uh, dokumental hori aurkesteko bat abiatzen baitute gaur eta baionatik abiatzen dute hori. Uh, hainbat proiektu alternatiba biltzen dira bideo honetan.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 Eta bi itzlenik eta musikabat ere estok amairu horoituz. Giardunaldiak Donostian gaur eta biak Euskal Herriko Universitateko Mikel Laboa katedrak antolaturik. jardunaldi horiek antolatzen ditu Donostiako Santelmo Museoan irurogei eta irurogei garen amarkadetarako garai ura ikertzaile eta sortzaile gazten eskutik gogorat ekartzeko egitaragua beraz prestatu dute antolatzaileak eta be musikari artista desberdinak hor uh, izanen dira uh, musika garaikidea eta tradizionalaren bat ere proposatuz eta uh, beraz artisten uh, artean ere, uh, kantu hau edo kantuen artean obekiran, kantu hau entzuten alko duzie ere, uh, jesos mai lopetegi kemanik danzari bakartia Zinezteak abantaileak omen dauzka Fede dunak fedez dio igoa di Izan fede azken entrena hau duketa Ni ez dut zinez du Trenik ez dago tren guztiak. Badoa zeta badatoz beti ziraldoka. Baizajeak ortsedira guri begira. Tren hau ez dut hartu nahi hartza zuzen. Eta denborak euntzeko daukadan modua Hemen dantzatzean gutxi balitzere Bozik dantzarini bakartile Santtur konantbazatoz ez geratu Ez du mintzatu nahi Santtuekin Ho sitan tsarini bakar di ilopetegi danzari bakartiak antuarekin eta erramezala gaur eta bihar zazpietan Chantelmo museoan hori donostian ez dok ez dok ama iru oroituz jardunaldiak antolatzen dituz te irurugai eta irurugai eta amar garren, amar kadako, garai oietaz egin diren ikerketa desberdinak orkestuko dira uh, adibidez besteak beste Benito Lertsundi eta ez dok ama iru uh, nazioera ikuntzaren ikuspegitik e, ginduenik erketa. Besteak, beste, eta orainaliz, itzataputzen bostak eta begoita sortzi diraiadanik gure gomitaren tenorea. Itzataputz atxaldeko bostetatik seietana Arantxa Ididarekin Upskal Irratietan. Gure kabuz alail dokumentala aipatzen dugu, agatxaldeuntan, gau rabiatzen dute dokumentalaren edatzeko bira eta lehen emanaldia, bai honan izanen da, kalostrape ustatuan, gurekin iretzalegi, agatxaldeon. Akalea bai. Seigazte zaizte dokumentaloren e, gibelean, proiektu honen e, gibelean, bai ez edo zain gazte prekarioak, zaretelako, zer nahi du horrek. Bueno, ba, Ezen nahi du, gure bizitzen inguruko ba, bueno, erabakiak eta alorrako nola baita inposatuak zaizkigula, ez daukagula ba, bueno, baliadiak, baina gian ez, baina ba, dure nahiko alienatuak edo, eta bueno, ba, gure bizitza ekonomikoa, eta horrela garren guztia, ekonomia bizitza orokorrean bezaloblertzen dugulako, rekaia ba, ean daukagula, ez? Eta pixko bat ortik gara proiektua egiteko, ez zehirazte hauek, baitzik eta, bueno, ez duzitzen dugu gure realitatea, gure realitatea, badela nolabait ez daerreko asteriako dokorrean bizitura, ez? Eta, bueno, hortik ariatu gara pixka bat e, dokumentala hasteko. Prekaritate ekonomikotik beraz zabiatzen zarete lehenik? Hori da, bai, guke ulertzen dugu azke maten ekonomia, bizitzako espargu guztiak dituen zerbait dezela, ez? ez dugu ulertzen ekonomia dirua da, ba, ez? Hori, ekonomia dirua ere e bada, zinantak ere badira ena bai, legera findu urte esparru guztiak ere gih eskuntatik eta bukatu hori bai, e, finantzan bertan edo edo kulturaan bertan, uh -huh. Eta zuek beraz 6 eh, Gasteo Elkartuz zarete proiektorene gibilen olas hasi zarete ko proiektuaren e, proiektu baten zortzeko gogoarekin. Bueno, jaianen eh, hor ba 6 gazteara lantaldea sortu dugunak edo baina badauka atzetik baue bikolepiko importante topatu puntu eduz podetu komunikatibua eta ernai gaztean tolakundea. Eta nolabait, bilirakilek elkarlanean, elkarlanean e, aurreata dauden proiektu ba, ez dago gazpeia jarri dugu, baina azetik duka ba, kolektibo horren inkietu debat bat, bi kolektibo jen inkietu bat eta hortik adiatzenara ikusten genuen gazte mogemen duan bat zegoela nolabait ba, krisi testungudu ontan eta krisi elertu krisi, krisi sistematiko bezala bat zegoela gogo bat nolabait gure herriara ikitzen azteko, eran ba, bueno, e, ba, erantzun fase horiek eta ba, ondo ondo haure eta egin dira, baina, bueno, oaz eminentan dira gure bizitz ez, eta gure herri ere duaz, eta nahi hoez e, hortan ez da gehartzen azteko behar dugu gure ekonomiaz eta gure bizitzat ez da behar dugu, eta hortizkat horrelak nahi izan dugu. Eta azkenean beraz, kapitalismoaren logikatik kanpo diren proiektuak aipatuz. Hori da, guke asiatik geneuken argi, ez da? E, bueno, guguna egenuela, gara baita erri ere du bat erai ki, kapitea desuaren loktatik at e, ongo liztakena. Eta horrek hartzentu mila forma. E, horri aurre egiteko mila forma daude, guk erakutsi nahi izan ditugu, forma batzuk, hau da, ez dugu erakutsiko bide bat bakarra ez dagoelako, ulertzen dugu nora bide bat bat dagoela, baina beno ba, ez, bat bide hortan eta kapitea desmari zirrikituak e, bilatze hortan, Ba, badaudela bide, bide mordobat, badaudela egiteko modu asko, badaudela planteamendu asko, eta guzti horiek, erkarra nozabarri gire lebertzen duguk, eta zentzu hortan dokumentaria mertan ere, ikusten dira askotan, e, bueno, nahiko diskurtso kontra jarria edo duten proiektuak, baina nora bide dean, dijo aztenak, eta gau dukusten duguk guztirek daukatela e, gauza bat komunean, eta da gure gauz egitea, eta horregatik... E, premarkatzen dugu, ez, eh? proiektu honetan autogestia dela ardatza eta autogestia dikabiatzen gara guztia egiteko. Mm -hmm. Gure kabuz, beraz, bakotsak uh, berea egiten, eta hori da uh, dokumentalaren izena, edo titulua, gure kabuz ala hil, ez duzu, pentsatzunt eriotza gibela nahi, baizik eta <gülüyor> proiektuak boltzatu, pentsatzen dut? Bai, hori da, ez, eh? guke, eh, hasi uh, izan dugu ez da, baiak uh, izenarekin, eh, nahiko bortitzaute zen, ez, eh? negun dugun dugu batean da, eh, baula de momentu historiko baten aurrean eta aukera historikoa daukago beraka herria oraikitzen hasteko baldintza baditugu, ilusioa da daukago, e, jartzea falta zaigu, ez? eta esaten dugunean oguru zakut zituen dugu edo hilko gara bezala esanit dugu, ba bueno, prekaretas horrek akabatuko gaituela, eta akabatu gure pertsona moduan baina baita gure herria kulturalki, sozialki, ekonomikoki, politikoki akabatu ez? la, ez badugu gu, gu, gure bizitzen eh Ba, bazen, gure bitzen gaineko eragatik esbat dugu hartzen akabatuko herria bera eta herriarekin gu, ez? eta zain duguna lagureka gutzeken ere autogestioa bainerretzen garela eta hortik abiatu nahi dugula duzunarketa baina beti ere maia kolektibo batean, ez? E, nolabait izan daina prozesu bat kolektiboki erabango dugun aurrera, eta ez duakotza bere kasa eta inoren laguntzari gabe ez? Gauzolane izan daina guztiaren oinarri. Aipatzen zinuen, bazirela beraz proiektu desberdinak, elkarrizketak egin dituzue pertsonekin, hori da azkenean agertzen dena ere, naiz ez zudan oira ikusi dokumentala, baina mm. e, e, kontraesanak bazirela proiektuetan, e, zer inetan adibidez dira hor kontraesanak proiektuetan? Bueno, hau esan ditu, nahi inoen bilatzen bai, nora bide bat, eta topatu gara bide askorekin, eta onozko bueno, ariak zarkatu dugu, hazi ba, herri beran, eta behorlegi daño, eta bueltan e, bizkaiak opuntara daño, eta gukazinan bintazten genuen, ba, ez, alternatien bila hasi ginean, eta proiektu egin behar genuen ean, bat topatuko genuela, eta, bueno, ba nahiko, errez egitenko genuela, eta konturatu gara, diskursioz ezberdinan daudela, mm -hmm. egonen inguruan, batzuk, bueno, ba nahi dute, e, nola ez dute lanean bertan zinizten, ez dute diruan, zinantzazien zistema sinizten, otakin aurtu nahi dute eta nabait esateko ba ekonomia eredu komunal bat eta jura bat martxa nahi dute ba zaintza oinarretuko dena eta elkarren arteko transakzio hori zaintzan izango dena beste batzuk e, uste dute kapitalismoan logikatik kanpo trazeko balor bat suetan baina e, finantza sistema eta ez ba diru eta lanen sistema hortan funtzionatu beste modu baten uh -huh. ta bueno badare hor badaure kontrfitxoak e, Baina, guk esaten eh? ba, bueno, duguna, diskutsu ere osatu dugu baita, eh? esaten duguna, bueno, kontra baino, elkarren eh, laguntze bide bat egin daudela, eta eh? elkarrekin tar, el egiten dutela hurre apurtu nahi dugun logika horre. Mm -hmm. Argazkiak dira, eskenen proiektu desberdinenak, reten ziren bezala, eta hor tika gero, helburu batekin, nire dokumental horrean elburua dela trezena bat, sortze, ausenarketa kolektiborako, trezena bat? Hori oh, da, esaten duguna gupetida, E, dokumentalat bera, bera utxean, eta zuk jude txokasofan ikusita bai sortuko eizkizu kezka batzuk, kasuarketa batzuk, e, burua uste batzuk, baina tresna hori eta dokumental hori erabilik egin behar dela eta kolektiboan landu behar dugula, ez? Eta hortzalako jaio da, helburua da, gazte mugimenduan hola baita antolatzea, ez tabela inguruan, eta guk egin dugu gazte perspektiba batetik, guk alasir izi dugulako, eta bueno, buri hori dago egin batean, baina egia nahi dugula, eta ikusten dugula gaina atresena jendarte oso batentzako dela, eta herri oso batentzako dela, eta bueno, guaziko gara poliki-poliki, azte movimendu ari nahian edo, baina torriko dira sigurrazki, ba ezta bai dak, horokorrean, e, jendartean horokorrean, bez esparru batzutan eta polita izango da hori baita. Gure kabuzala zala hil dokumentala erramezala gaur sortzitan eh, ikusten alko duzu bai honen, karoztrapen, eh, badira ogeita marbat, elkarrizketa, erran nuke, eh, zein adibide maiten altzen nuke, hor, eh, ba, ezkuntza bada, etxe bizitza, eh, eh, artisautza, ipatzen aldira, eh, zein adibideola hola azpimaratuko zenituzkea ratxalde honetan? Bueno, ba, guk hasiatik ikusten genuen nola, Alternatien bide hau egiteko nola ikutu behar genituen gure bizitzetan, eta gure ba, erriebera eraikitzeko zein esparru ikutu behar genituen. eta Hor ikusten genuen, hazeudela morda bat, beste asko kanpoan geratu dira, e, zein genitu behar guztia esatu, baina ez zukezak nozuna, ezkuntzatik hazin, saintza ziteriten da, ekonomia zinista ziteriten da, gaztetxean logika da paralel loki ez, beti presente dagoen kontu bat, hitz egiten da eh, lan artizoaz, kooperativez, Gara eh, ja ez dakit zenbat kontu diren, nik ere kontua astutu adukazia, baina, baina mordoa dira, ez eta nolabedan ikusataztea eh, erdi hauera ikitzeko zenbat esparrutan egin zerbait gurek aguz, ez eta esparru guzti egu adotela aldekua hor eta gainera eh, guztietan egin beharko dugula. Batzutan egin ezketu bakarrik ez dugulako zer lortuko. Guan pixkatu hori ikusi egin izan dugu eta ja, ba, eh, gaurre baioran ikusten dutenek ere eh, hori bizua izatzeko aukaten. Mm -hmm. eh, Hainbeste proiektu zaman minutotan sartu dituzue? Ba, haukatze aski, ordu tala iraupena mm -hmm. dokumentalak. Ha, ah, dox, bafite doa, askenean. Ea, horiek <gülüyor> beraz, gaurrikus gure kabuzala hil dokumentala. Zortzietan, bainako kalostrapen eta ondutik pentsatzuntere ez bai da baidatzeko parada izango dela, hori baita ere helburua iraitzalegi mil eskerre. Eskerrek eh. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin euskalirratietan. euskalirratiak.eus, euskalirratian web gunea. Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean gunean. Aste ondarrari so? 8/0 bostetatik seietara, etatik 6 Eta hitz eta putzen niko rekin gurtzen zaituztet bi hitz lehenik biharko goiz berri eman kizunaz. Bihar goizian itzorra doa baitu ze Krista Farotzaren atabatik uh, kruzpeirekin. Eta uh, bihar abenduaren amarra giza eskubiden aldeko nazioarteko eguna eta beraz egun hori ere baliatu dute uh, gomita berezio batu gaiteko abokatu bat. Lareak oiekin uh, izanen note bihar goiz. Eta, beraz, gai horrekin nagusiki mintzatuko dira. Bereziki ere, azpimaratuz, be, frantzia restatuan den urgenziazko egoera. Ez oteden, sobera baliatua eta eskubideak osoki babestuak diren egoera horrekilan. Eta bihar hosteguna Fred Beruet taliz gurekin izanenda ratxaldean, bostak eta seiak artean, eta bihar Blacklister deitzen den taldea aurkeztuko dauko maiamuruaga ere gurekin izanenda kantuzkanturen zat, benen hori, bihar, seiak uskari ratietan. Berriak zurekin bernadetar gaine.